<troll>: يطرب <أحيانما> كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان هادين كان حين قال اذا قال اذا قال وزي ما ضرته تعظيم الاسلاف štetnostva ličanja onih predaka, da kažemo, koji nisu bili na uputi, na pravom putu. I da kažemo jedna od najvećih šubhi, jedna od najvećih šeitanskih šubhi, dilema, jedna od najvećih e, šubhi mušrika i nešto što je od osnove vjeređa hilijeta i paganstva i mnogoboštva, jeste izraka na čemu su bili naši djedovi. Na čemu su bili naši djedovi. I zato u Kur'anu nećete naći da dođe poslanik sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, da dođe da i kod allahu i poslanika, da počne pozivati svoj narod na pravi put, a da jedna skupina među njima ne kaže, zar ćete ostaviti abaa kumul awwalil, zar ćete ostaviti veru svojih prijašnjih očeva. I to je odvire džahilijeta. Znači nema poslanika da je došlo svom narodu, da ga pozivate v hidu i khairu, A da nije rečeno, da nije jedna skupina od tog naroda rekla, zar ćete ostaviti ono na čemu su bili vaši očevi. Ovdje želim da kažem, ako je spominjanje očeva i djedova red toga što su bili na Islamu i na hajru, kao se je kod nas, da kažemo, neki naši očeva i neki naši djedova, znači generacija prije, koji su bili na Islamu, na imanu, znači koji su sve namazovali u džamatu, znači pogledaš ovdje svako malo Džamije, zašto ljudi? Svi ljudi tijeli da imaju džamat. Djedova koji su bili, koji se borili na Allahovom putu, svojim imecima, svojim životima, koji su učili u knjigu, koji su čuvali svoje porodice. Znači, to je sva znači, stvar, znači, da kažem, za kojim čovjek treba da se povede. Međutim, u islamu, jedino što je valje da dokaz jeste Kur'an i Sunnete. Znači, može osoba biti, da kažemo, odlična, međutim, određeno je stvar da pogreši I zato jedini validni dokaz je objava. nešta su rekli očevi, šta su rekli djedovi. Nego što kaže Allah i kaže poslanik, sallallahu alihi wa sallam. ako pogledamo Kur'an i napremenu sistematizaciju, vidjet ćemo da ono što su poslanici govorili šta, slijedite objavu. A ono što su govorili mušrici, jestli da su govorili slijedite vaše očeve. I zato i danas, kad vam dođe neko, i ti dođeš nekom i kažeš ovo je ajt, ovo je hadis. On ti kaže, daj, pusti mi ajt hadis. U mene je tako rad, Naci znaj da se taj okitio ovom osobinom. Također ga ima ove osobine paganske. A to je naslijedimo ono na što smo bili, očevi načemu su bili, djedom i tako dalje. I zato je u islamu i to znači Allah dao svako dobro, znači uzimanje vjere i poi manje vjere iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi عليه وسلم